hodin zástupu, celá země je plná jeho slávy. Milí bratři, milé sestry, s tímto úvodním veršem z proroka Izajáše vás chci srdečně vítat v bohoslužbě na trojiční neděli. Na slavnost naši trojiční víry v Boha. Třikrát svatý je Bůh, jako Otec, jako Syn, jako Duch Svatý. Dnešní datum možná někoho z vás připomíná něco. Je to rovno na tuto neděli, 16. 30. května Pražského. A v bohosuřebním listě jste našli tuto kresbu, která se Zachovala od něho štít křesťanské víry, dokument z Národní knihovny. Jaroným byl učitel učitel filozofie i teologie na Pražské univerzitě. A podpořil jako učitel dílo pastora na Nausa Reformace a dal svůj život za obnovení víry. Říká se, že tento nakres, který se zachoval do dnes, byl mezi důkazovými materiály v Kostnickém koncílu, kde měl být žalob, obviněn a odsouzen jako kancíř. Jeroním zemřel za evangelium o stopách svého Pána Ježíše Krista. Na začátku této bohoslužbě se uvědomujeme, jak na Boží pozvání odpovídáme. Bože, díváme se na svůj život, na to, co se nám povedlo, za co jsme dnes vděční, ale také na to nedokončené, nenaplněné, na to, co se rozbilo. Na naši slabost, na naše ztroskotání. Ty nám dáš odvahu k tomu, abychom nepopírali to, o čím učíme svůj život. Ty umíš smířit nepřátelé a napravit to, co se rozbilo. Tak. Tento život neskončí. Máme Boha, který na nás hřích nehledí. ať nám Bůh odpustí, ať nás Kristus obnoví, ať nás Duch Svatý připraví k tomu, abychom rostli v lásce. Amen. Chvalteš, Boha, necht sláva přes. Nás stvořil, setkává se s námi v Ježíši Kristu, voláš nás Duchem Svatým. V tobě je všechna spása. Klaníme se ti a prosíme tě, buď při těchto bohoslužbách uprostřed nás. Tobě, troj jedinému Bohu, buď sláva na věky. Amen. Všichni čtení z listů a Pavel píše, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo poznal mysl a kdo se stal jeho rádcem, kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu mu buď sláva na věti. Amen. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Hallelujah.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 Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil rada na poušky, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Vybratři milé sestry, na Evangelium odpovídáme vyznáním své víry dnes podle změní Nicejsko, Cáři Hrádského vyznání víry. Věřím v Boha, Otce Všemovoucího, stvořitele nebe v země, všeho viditelného i Věřím v jednoho Pána v jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce před všem věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozeným nestvořeným jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás vidí a pro naši stásu se stoupil v země. skrze ducha svatého přijal tělo z Marie Pani a stal se člověkem. Byl za nás učitován, za dnů on se byl umčen a počven. Třetí rovne v stávstu tůjch povodů. Stoupil v země Třetí pondradic pravici Otce a znovu přijde v souděti, že je velký druhé a jeho království v Bůh je jako v v ducha svého, pán a dárce života, který s otcem vychází, s otcem i syn je zároveň uctíván a poslaván a mluví jako Věřím, že je to za to šel a apostolskou věc. Věřím, že je to jedno,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 To tradičně učený o trojjedyném Bohu je problém pro mnoho křesťanů. Dokonce i studovaní teologové mají obtíže se to, to pochopit, to přijímat. Jak dneska normálně lidi ještě mají se stotožňovat středověkými dogmaty,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 Oni se snaží věřit něco a říkají tomu Bůh, jak vypadá nic, to netusí a potom ani netouží to, to, to pochopit. Věřit v Boha znamená pro ní, že považují ho za existující. Jiný Přestiany, moderní se drží spíš ježíšovi. něm vidí svého, svůj vzor, náboženský vzor a ti zase velice zdrženlivě mluví o Bohu, když je neviditelný a neupochopitelný. To jsou ty moderní způsoby. Víra a rozum,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 Neroumí tomu. Možná, že je to nedorozuměný. Řecké slovo, co tady čteme, ano, ten, může přece znamenat nejenom znova, z, z hora, ale i z novu, nejenom znova, ale i z hůra. Tak nikdo nemá opakovat svoji tělesné narození, ale má se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 Nestačí něco o Ježíšovi vědět, ale mám se proměnit tváři v tvář Ježíše. A Evangelium není tajné úpření, ale to, co se právě s Ježíšem mezi mnou a Bohem děje. Nediv se, říká Ježíš, nediv se, že jsem ti řekl, musíte narodit znovu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 Ale je to něco, co se stane, stává mezi člověkem a Bohem. Jsem mezi mnou a Bohem. Je to Ježíšův čin. Přijde ke mně. Daruje mně nový život v duchu. A to je začátek víry, před kterým vybledne veškeré lidské vědení, umění. A oh, křtianí. Troj jediný, Bože, děkujeme ti, že jsi nám nezůstal vzdálený. Že nezůstal si neviditelný a nezrozumitelný, ale si, si vydal na cestě k nám. Tak dovedeme slyšet to, co dříve jsme neslyšeli a neviděli, vidět to, co jsme neviděli Ježíši, se setkáváme s tvou slávou, i s naší spásou. Za to ti děkujeme. Když se na tomto místě a v tuto chvíli ve tvé jméno, tvého syna, můžeme si být docela jistí, že ty překláníš všechno, co od nás, od tebe oddělí. Čím jsme se oddělili sami, co brání našemu, naší víře, naši lásce, naši naději. A můžeme si být jistí, že v tuto chvíli jsme obklopeni tvým působením a tvou byností. Prosíme tě, uzdrav nás z naší nedoslych a sleposti. Otvírej nám oči, uši, srdce, abychom se všimnuli v přítomnosti i budoucnosti Tvého království. Pošli nás k věrohodnému svědectví a zvěstování do tohoto světa. Dej, abychom vyhlásili Tvoje milost, Tvoje odpuštění, i tvoje posvěcením. Dej, aby bylo v našich řečích a skutcích řetelně, že setkání s tebou má důsledky pro nás, pro lidi kolem nás, pro naši zemi, pro celý svět. Myslíme na ty, kdo od nás očekávají pomoc a podporu. Myslíme za lidi, kdo jsou zarmoucení a rezignovaní. Myslíme na lidi, kteří na své životné cestě touží po možnosti se obrátit, dělat věci jinak, odčinit, to, co pokazili, ale nevědí se s tím, s tím rady. Myslíme na lidi, kteří se volili život bez tebe a který nejsou otevřeni pro zkušenosti víry. Myslíme za oběti z nespravedlnosti a násily blízko a daleko. Myslíme za lidí, kteří nesou odpovědnost za druhy v našem městě, v naší země, v různých oblastech společenského života i v hospodářském životě. Prosíme tě ve jméno tvého syna, který natáhl ruku k nám který nás zve a který se stává naším bratrem. Spolu s ním k Tobě voláme. Otče. Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslně pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Milost našeho Pána Ježíše Krista a lásky Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vám.